Я не можу без тебе, не можу ніяк в синіх маревах днів і в туманах ночей, а щаслива сльоза прокладає свій шлях від серця до очей.